Як зазначає Концевич, характеризуючи твори живописця Макаренка, є те одне єдине слово, яке залишив нам автору кожній з цих картин для нашого з вами та певний свого порятунку. Те рятівне єдине слово – надія. І воно проймає світлом усе, до чого доторкується пензель художника. Концевич любить людей. І варто прочитати не лише його спогади про Бориса Тена, а ця книжка починається тим, чим закінчується попередня, саме спогадами про Житомирського Гомера, чи про Івана Світличного, а й рекомендації декому із вступаючих до Письменницької спілки України, щоб у цьому переконатися, побачити прагнення уникати стандарту, офіціозності, бо Особистість завжди заслуговує на тепло та увагу. Найвищою ж чеснотою особистості, мистецької тим паче, є самоствердження. У літературі на самопринизливому невідмовте бідному Каліці нічого не допнеш, бо літературна праця — це ще й гідність людська, високої проби. Ця якість дається нелегко. Автор не відсторонює ні себе, ні читача від щемкого болю і гідності людської. Без цього очищуючого страждання не обійтися. Бо давно перевірено, краще відчувати який завгодно біль, ніж не відчувати ніякого. У Євгена кава вийшла справді тутешня, поліська бо територія книжки, статті, есеї, спогади, світлини густо заселена інтелектуальною, перш за все літературною елітою Житомирщини. Даниленко справедливо називав Концевича сучасним духовним символом Житомира. До обістя письменника протоптано чимало стежок. До нього тягнуться люди, як до незамуленої, оспіваної ним криниці. Тож не дивно, що у тутешній каві читач зустрічається з тими, з ким зустрічався Євген Васильович у своєму саду під грушами. І з тими, хто вже відійшов. З Борисом Теном, Миколою Колесником. І з тими, хто і нині має потребу поспілкуватися з незламним українцем. Йдеться про Валерія та Анатолія Шевчуків, Олексія Опанасюка, Василя Врублевського, Андрія Савиця усі годі й перераховувати. Крім того, Іван Світличний та його рідні, Алла Горська, Євген Гуцело, Володимир Дрозд, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Михайлина Коцюбинська, В'ячеслав Чорновіл та інші світлі постаті сучасної України виглядають на сторінках книги теж як тутешні, бо вони бували в Концевича. Через це тутешня кава може стати у пригоді усім, хто цікавиться новітньою українською літературою, культурою, і численні світлини теж слугуватимуть ці меті. Читача літературу Люба збагатять і глибокі, автористично сформульовані міркування автора відносно мистецтва взагалі, словесного зокрема, як оце. Літературна ж творчість, стихія не просто жорстка, вона жорстока, і об'єктивно, і в самому суб'єкті. Слабкою головою туди сторчака не пускаються, бо затупчуть, тім'ячко розчавлять душі або й сам себе розчавиш, не зоглядівшись навіть. Саме в цьому контексті варто згадати, що і сам Концевич, і Чайківська наводять іще одне, менш відоме загалові українське народне слово «кава» – «галка», «вовк», «хо», «пострах». Автор не розглядає свій твір як замовляння чи оберіг від місцевих кав та лякал. Він моделює можливість ситуації, коли б аж страхопудні кави перед очима попливли. За часів розвиненого соціалізму Євгеном Концевичем і його однодумцями влада лякала письменницький молодняк, мовляв, «Дивіться, не ставайте такими кавами, такими українськими буржуазними націоналістами, бо сидітимете, як сидять його друзі, і як сидів би він сам, якби не лежав». Та Часи ті минули, Кава Концевич витримав усе і усім своїм чесним життям, своєю творчістю довів, що його націоналізм то здорове почуття гордості за причетність до великої культури, великого народу. І ця гордість органічно поєднується з потребою увібрати все найкраще і здобутків у людської цивілізації. Тому так захоплюється Концевич своїм учителем Борисом Деном. Бо його титанічна праця надбання не лише одного народу,